Kolossu brefið þriðji kafli Fyrst þið því eruð uppvakin með Kristi, þá keppist eftir því sem er hið evra þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsuð um það sem er hið evra, en ekki um það sem á jörðinni er. Því að þið eruð dáin og líf ykkar er fólkið með Kristi í Guði. Þegar kristur sem er líf ykkar opinberast, þá munu þið og ásamt honum opinberast í dýrð. Deyðið því hiði jarðbundna í fari ykkar. Hordóm, sörlifnað, losta, vonda fístn og ágirnd sem ekki er annað en skurðgóða dýrkun. Af þessu kemur reyði guðs yfir þá sem hlýð honum ekki. Meðal þeirra voruð einnig þið áður þegar þið lifðuð í þessum syndum. En nú skuluð þið segja skilið við allt þetta, reyði. Bræði, vonsku, lastmæli, svífurilegt orðbræð, ljúið ekki hvert af öðru því þið hafið afklæðist hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðist hinum nýja sem Guð er að skapað nýju í sinni mynd til þess að þið fáið gjör þekkt hann. Þar er korki grískur maður né giðingur umskorinn eða óumskorinn útlendingur skíti þræll né frjáls maður þar er kristur allt og í öllum E því eins og guðs útvalinn heilög og elskuð börn hjartagróin í meðumkun góðvild auðmykt hóværd og langlindi umberið hvert annað og fyrirgefið hvert öðru ef einhver hefur sög á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur svo skulu þið og gera en íklæðist yfir allt þetta elskunni sem bindur allt saman og fullkomnar allt látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar því að Guð kallað ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama verið þakklátt látið orð krists búa með ykkur í allri sinni öðlegð og speki fræðið og áminnið hvert annað og syngið guði sætlega lof í hjörtum ykkar með salmum, lof söngvum og andlegum ljóðum hvað sem þið segið eða gerið gerið það allt í nafni drottins jesú og þakkið guði föður með hjálp hans. Konur verið undirgefnar eigin mönnum ykkar eins og sómir þeim er drottni heyra til. Karlar elskið eigin konur ykkar og verið ekki beiskir við þær. Börn verið hlýðin fóröldrum ykkar í öllu því að það er drottni þóknanlegt. Feður verið ekki höstugir við börn ykkar það gerir þau ístöðulaus. Það Verið í öllu hlýðinir jarnerskum húspændum ykkar ekki með augna eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur af einlægni hjartans af lotningu fyrir drottni. Hvað sem þið gerið, þá gerið það af heilum huga eins og drottinn ætti í hlut en ekki menn. Þið vitið og sjálfur að drottinn mun veit ekkur arfleifðina að launum enda þjóni þið drottni kristi. Sá sem rámt gerir skal fá það endur sem hann gerði rámt og þar er ekki farið í mann greinar álit.